Det, var, det, var i, det här så faktiskt i en gång där. det var en, en, en, en piga och som skulle gå till, till granngården med kjuren För kjuren skulle betäcka deras kviga Och de knallade iväg och, och släppte in kjuren i, i hängnen där, där kviga gick omkring och lunka. Och liksom, det var ju inte fråga om någonting utan det bara smalt till och så var det klart Så de fick ju nästan vända dem på en gång och gå hem med kjuren i släpptåg Och halvvägs hem så släppte de sig ner jag ska vila en stund och piga och drängen där och då sitter piga och funderar en stund och så säger hon och säger, hur, hur fan kan hon vet att det är dags? Ja, sa han. Han känner väl på lukten. Är det förkyldrängdjävel?